من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيرو برانو برانو فيورو خزارو برنو الله ته چشمار همونه شکرونه دي په هياله حالت باندې چې مونږ او تاسو خپل کتاب ته کیږو او به هغه وخت په مونږ باندې او د هغه د امتحان صحاډې رو او ځو تلنا ځنا له جماع نظر کار نه کیږي شي کې پنديار رسول الله دانید درکیری چیزے که دا اللہ خات کم امدیحانو سمدیحانو و داد شکر مقام دے لکذا منخبت دے روے منخبت دے سو اس نے قرآن والا درگی دے لے و آغا نے حید زیاد بہترین در طول الدنیا دردے دے لے کم جدائی و اچان را را گئے آغا پر طول عزت مند او شریف شریف نصیوا هر دم کېم پورو هر دم کېم پورو صبر کېم پورو تر تین صداقت کېم پورو د دې سپادو انسانانو سره لازمي او د الله د خان عنایت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او پاکه چې په دې زون شوي نلوئے فرزوئے کمداؤے خوصان خندللہ علی کا عزیمہ شے قرآن میں دلہ در کرنے دے نجازوئے فرزوئے دمانی خطا دا اللہ ایک شیخ کم نہ دے بلکہ ہار سیت اتن من شرم این خزائن ہوں. نا تمام خزائن در بریزت زه عشق قاول سره لې نو فضلین ما تمانګي او څه ټول سږینی کله فضل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چې قران کریم او لوارته نو زه دا وړاند تاسو ته چې هاه دوستان چې دا الله کتاب سره مزغله دي او تاسو كله استفادې لري کبا موږ هغه دې فضل نه څنګه مولانا سګو استدام منصب خپلا نه دی تو رووفو نه دی په منص نه دیلتت نه دی سوړون نه دی دا واازې فضزن دی د شر فسیم بیا وواي نو دا را نه خبره ده تاسو په دی باور و کو مشرلو خو چېوک ته پاسې دي نو زام خ کاتل را چېوم کسان ما چې اوس و کاته نو ته با اوو پسې ز به ش خو را سر ل پهېظاممر خل کې لاړم دوم تابان و سر خلا خلاه به را ده نو دا چې خبره ده چې مونږیو کارته وه و کار نو استستاتهته نو په دین په شاعلوم زه که تنظیمه اجازه خلکه اول ته مسلمانان تهو داسې یادې ده صحابه کرام دې تشوفو تاغم ته پرې سوال ته د دې مسلمانان اوس وګوره چې مسلمانان بشمار مسلمانانو کیدا چې یوهه عظمت تللي هغه ځای کې چې پیدا کړی دارنګه د دا قران تفسیر وموالا هم د الله څخه فضل احسان کړه څو وروزه د وروبانو خپل دوستان له وړاندې طالبان جوړي از مدرسي مطاله کې کوم خبرې د سټوک لري هغه مولا څخه او دېرېن کئ دېرېن کئ زماده خبرو هغه اجد مشترک څه د اړتیا په دې نو کې خو د مشکلاتو وړاند نوې را دي چې قران په بولستان دی او لکه یو څرنا قران او حدیثه قران کې خو بزات حیا په نغوره کې هغه او هغه موږ پیلایم نو رستنګ دمر جرأت او په څه قران کې او شیا مستل <سؤال> له موږ ته موږ یې فرمشتل دا څخه څه څه له ذهن قران لو زمن مو دا مشکل ته قران کریم په مختلف قران کې مشکل نشي شوی ز تبلیغ او دعوه په اړه قران کریم الله کا فشان دی چې زګر ځان جهانی کیني دا زه فلسفانو او ذاکرانو او قوماوت کې نه د عامو مسلمانانی نور وټو او باراندازې نزارو د دکاندارانو دا وټو نور د الله دې پیټي نه مسلمانان بڼي او الله <تصالح> پاک د خپل حکمت او قضا باندې هر یو انسان څنګه چې چیرې جوړا دا داسې څنګه چې موږ جوړا ورکړی دي داسې اور आवाज موږ جوړا ورکړی دي داسې اور هلته موږ جوړا ورکړی موږ په دا باندې دوی د راغورې کریم کوم چې راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم او زیدی معزز اور قابل <سؤال> ستائش اندازو مر زہ صاحب احترام نو علواقات لجو و حالات لجو اور کمبی جبرین نن مودیز اور ځدې انجام څو یې ځدې یاد سره سره صاحب کرام دیوبنه ته پوسو خدام سره سره دغه سره سره الله ابن عمر رضی الله عنا عمر افاق په دغه دمکه کې سجاوہ چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کې دړون کدا چې ماته راډیل پاتې کیږي وخت پیریو مونږ نه راځي او ضروري هو پاتې روان تاسو ټول ته معلوم دی رسول سلام داږي جو حرمت غوته چې پنځه په ما باندې علا او توه لخته مره تو معاشره کې تیاثر کوو خاص کو مکو سته اوشیا پ kazان بانکی مبطنو تت��ح انطور ما نافج بانکی سخون و جلال ما رعی ؛ آب س Liberty فاتین ساخنی و ماрафته ، آب دیو و مخرة جا را ورمس بنتاج س美味 و م past magic من عمر ممتان으면 بان امر ناغ ريس رم گوز ام equally و من ان احمين غرور推 گانی وارج رویس را انغاف نو وځه ویدا ساندي چې زه جره مې سم کولې چې سغت کو يو وکوما او حق سغت لو بو کولما دا دې مرال پیږي نو ګوره غم صحجو لوی صحجو ور څرګل فد دې سې ما حمل کې بس عزت و زرو پسې نه او زمما په نظر باندې تاول او څلو معلوم نه معلومه ته معلوم په دته تو کې دایښت کې 12 کې 10 زنانه په دې ورته زنانه دایو خو د قران کریم علامه بردار نور لا وې نه لا چې په قرآن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجوده نه او د دې کارونو په جریلې مونږ نه هم تلای سره خلا خدا د دا په بیا کا نکات څنګه د ځگاهو دې مرادي کې فقط سره کلوي احتیاال دغه مشکل او تلاش لا مشکل نو په دې سره ارواح او عمر رضی الله عنه ربو کو چی کوزا لو خاراو چه زاو د سو کومار کلا نه ته غیره رما در تیار هو و بلو رسول والمقبل کوم زمستر نذیا تاسو کوم نور کو نه او ان توبه مقصرت يا غرا دوه لكي عائشه حسنين نون توما ادى الاستار وتقضين ما هو المحادثه هذا شوق نكون كاظه لسان خلق اودا دغاوات لي ذو موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي دا سایاد نور دې په شویل کې ما دا د څه د وسینو نه بیا دې او جيمي او کشپی او د ورته سره له بازار کې ما خپل نه کړل ده ډېر وخت له لاسه ډېراله استلا افراړ دا استلا د دې دلیل وو چې اا هلته یو صعبی یو علم دید بس صعبی پر علم دید یو مشر پر علم دی نو چشتاد که دا کی اختلاف ده علم دو وجه نا اشتاد که دا کی نو پزمنگو زتاس و پزین کم مشکل راجی نو دابم ده اختلاف ده علم نراجی ده علم تامیہ د سرت کې د دې شي چې زاستا د ناغه څنګه زلم صالح ترې نه علم عدیم د دې زمانہ نه ځه علي الاسلام یو په کل باندې مليو کې کوي په او زه دی اوله ته په دې موضوع کې د ما کا ته چې د دین مدیان نا دا ملکان خانون اوام شوید دا هم کبالی موضوع کی تکمو لے آنے آغا مصائل شیدوی حلقی عالمی نیشی حلقو لے عالم تشکالی او دیعنی تشکالی د تجربه یا تکی نگران ازاد مندو کل را کم تجربه نشکالا شید کل را کم علمی نرا شید کل را دو نرا شید کل را دلکوی نرا شید زمان وڅه په خاصه څور دڅوه فارې کې شې ویي مولا په قال ايشقال عزیز لغت نه چې د دې څه معنی کاربر آزمون لا ځدی چې نه چې تاسو ما څنګه کومه معنی وو کلم ايشقال عزیز دیراب نه چې دا خوایل د مقبول حال د هر په معنی وو اشکال دے دین میں دو جنا یا پا کی یا پا سرب یا پا ناوکی قلد مقتضل حال پہ تی بارنوے پی جنو بلاغت و فساحت پا کسا دے پدیمی مانگاڑا رو گاڑی دیرک تفارفیل پا دیرکی لگی دیلی دی او داد آشق پا دیرکی لگی دیلی دیلی کدا شیر دے او کلد شیر نو بشمنانو تا شیر و ایده دیمه دا شیر دی پاره مباجی و دکری دی چه شیر فا سوخ قسمو دی او کوم کوم دی بعض شیرون دی که دانه او آخر نی او ی شیر ردز دی مسجول دی دا دا عدد چه سوخ وی دا سی کدیر سیدی دی یو دا لغتی یو د خواقیات دی یو چه کم دی دا دی بی دی دا شعر جانه و معلم نو ورته ورو مېم بغیل ادا وسوڅه زسای زهورون کونی مما د فضل نه لګي چې دا شعر دی او کنه دي کما له څنګه شعر راغې مزو واوته جنم چې دا شعر دی ایمان سم دی چې نه دی شعر معلم نو ورته پوټې جنگ دی محال دی لږ دې هرن دې دلای نه دیکھ اعکام دی اگر اعکام تذکیل وارن تذکیل رسول اللہ په کا کې کی پڑے رہے باز تذکیل دا اعکام ہو وڈا دا بان دا سنت کې نختاری نوہا فقہائی کرام و مستحیدین و دي صحابہو کی مستحیدین او دا چیرد وارا مسران کسران اکلافی دامو پراتو دارنی پا آغا زمانه کی ما اطابا نیو معلوم را سنینو او کتاب آغا را نو آغا حکم کی با اشتال لبیشی واقعات انداشیلی واقعات خو تاز که بدا خبر معلوم اییا پا نیو بیبا دو کسان جنو که پامدیو مدرسا که او ددي پهانو کوي نو ی وای چې قسم په خلی چې دې مخو کوزار کو دی او بر ورته وایي چې نه قسمم دی چې دوته مخې پجر کو ده او بر ورته زه قسم ته کومه چې غېږې وررک ونته را کولولی دی او بر ورته وایي چې نستې و ن نو د کوم دی نه را زس جنکې موجدووم ک تا یعنی یو وخت دا او مورخې څخه مختلف هغه یو پکې راغلی دی چې گزاري دي بل دې کې راغله ده چېږي ورته بل دې کې راغله ده چې څنګه یې کړل نو هر مورخ خپل تاریخ بیانوي ور تاریخ دا چې تاریخو چې قران میں ټولاو دې کې وخت کټنځل ک تاریخ رسول الله صلي الله عليه تاریخ تاورات په انکړو لو تاورات کې تحریفات دي چې ویلنی هغه لاړه هغه مصالحه ډېر عضلوځي باندې نور نو نو کارې د کارو دو دې ضرورت پیدا کیږي دې دې ضرورت کې لو ګرامي زدمندو دا اشقال او ذکل کمل نه خو ال نه خبره ده چې مونږ د څه ميل منو چې دې اس مې مونږ سره سره الهستانه دې د خدای خوره وګړي ورو ډی یقینا نو قسمه تو او بل غواه کې نا ناځین څو زمکه دامو نو ما او قسمه او څه نه نه مالا ها ولا ها ولا د مودره دې د مودره دې دوم پاتې کوم او په ما باندې حالت خو اړی په جدا سخت وروښه دا خو نه کېږي او څه څه لوی پس مالا غدین سیانگا میدان دکیگی مالا حول سروخ و سروخ و سروخ دادا اغا اغا خوالو که ما واقعات که داشتی سل پسلو تی ما دا اغا سلاح نلیه کری او او نمی داشتی سلاح ته اشاره کړي دا چو پا دیز یا دی نبوی دو زکی سیگن او زو وصم رایم کشیل قرآن جوانده او مانا کم تکیم نلی آوریدنه لازم اخوی جانده ما د مرینه نیسی که ارشار اپر نیسی که ارشار اپر نیسی که اغبیل اپر او نیسی که او چاکا دام دیو جناح سفر که او فعذر که مخد و تالی بی که او ما و یا دوستا زنان وارد وارده چیو او ما قدرت زانده خود دروازه نو دخن و قوله و متواچوله او بیمارانم را کرم او زو حلاله کین د دې نامو هیڅ د دې پروان یو چا ته پیراوی غلنتی دی چې تیراو ته چا چې لې چې واه دې څه پر نه له سره ورو نه وړاندې لومانه هغه څو څه نه وای چې کور کې څالو نو مولانا چې قرآن څنګه نوې دي سپور له لاسه سپور کو ما ته ویل چې سپور بازار کې څه وی تروا نه ما جرات سره ځای سره راځه هغه صدا خبره د رسول دې دا مولانا خدا کرو ما ته جرات له کې مازونه خبر به نه څه ما سم نه ځزاولې نو مارټولې چې زموږه تدليحې او ځامن نن کمزورې چې وامن جوړې کاله تا کې رګون باندې څو ور کو دې نه غوړږي ور دي مړځه د نژوره ښا منه حلوي زه ته موزه می قالیو و زموږه ملګري ملاتو او قصر مامنې الهای او غوږونه تر دې فراسته چې تاسو فورلره او زه ورا غلې چې تاسو راځي وې دې زو پیرانو سستای دې تاسو نه څخه انده راځي مزوم او مفکوره دې مونږ دې نه مونږه نه ځوږه په اوسوم بیا هغه چې مونږه همولاوې زوږه څنګه سلام او فرض او دغه مجلس مونږه زوږه څو ورځې ته بازارې ته کار کې مخیرات راځي داغه خبر اعلان قرآن کې توبہ توبہ دا دیره لری خبر را وو لا چ دیره لری خبر کوم دي چله دا او قران نو مخ زده چله لری دا او کوم شاغر دي وي چي دپم درو دي وي دا او درو دي دا کوم دي وي ما شاء الله <سؤال> دی لری شو تو دا کاله پاغه او مرغري نو قانون دا غلو ابو الشورنده دي ما ته ویله تو اصل <سؤال> جرم نه خبر ما کو نه ورسات شیل قران په ووله د جزاله دیتو د مليان مفهوم او معنا مفهوم مردا جرم په معنا دې کړي چې دې خدا ماغه کړي اغه ویسي داشا زرغان اغه د مرینهونی چې قران د ټول ازونه چې دا دومره طرق دی ویلې چې سره له حق ما نه پته کوي خو یا رسول الله خو دې نه یاو دې چا قرشه کو دلې یا بازارق کو دلې الله يوبه هيا وليك الملجاقه کو دلې په خوښ دي دا کول مونږ سره دي دي قول طالبان سره دغه وخت ژوند ملایمن او ما قرستي طالبان روان به دغه ژوند سره کولا خپل زکوټي اسلام او هغه څنګه دي چې مال راکره ته وسو ګور ديګر زو کدي شګزان او زړه کوله په څوار کلاوبه لاړی جاته خو جماعه یواقعات پی دان هغه شاغلسرهټه زمو نه خصوصا کباینه اور وڑولله کبایسره پر وڑاو په دا موږ د پیو څه زوې نارغو حڅه راکې دا کو سالو رات کو ته یی د کو صحابین کو په رمبر کې شوګه په رمبر کو رت باند خوシャレ شي يهودی شي شوګه صحابین ورته خوシャレ شي د بیجی شي او زه کوم دې اجازه خیاانو پرد باندې خوشاله شي شي يشي او کو مستعيدين پرد باندې خوشاله جوابي ګډ شي دا ځهغه دنیا کې او که اگر امادې ځدا ځال واره کړې چې حق تر دې او سب کې خلاف نو کوي نو ځدا ځال تاسو چې وایي انسان څه کوي خیاګان چې مشکلات او قران کې دې معنا معنا لري دا مشكلات په ذکرونو او تاسو سره دی چې ډېرې مشکلات وايي دا اختلافات څومره غوږونو د مشكلاتو کوې دي نو څو فکره راڅو څو کناره را مجتهد څوره چې دعاجر چې اونر اسې دی आवाज سرځو ورسې زمایږ را دی اونر اسې د مخامشي لا څخه څور ته ورته چې زموږه ګلته باندې دي او که څه هم زو جناګي دا به انشاء الله ما کوي او اوانه بانه کوله کوم او ورانه غواړم نو واڅوم چې دې څوم او بلاله څورره علاوه غنوم دوستانو هي چې دا مشکلات هوا نور کو باندې تاسو معلومات نه هو مانځي اصطفاء دا اللہ فضل جب دے مدرسا کی دخل دخل دوری علوم روانی او اور او بی اور خلاسی شیعہ خود جاید علماء کیو اور تشکر و یقین اور اصطاس امویونی حیث زیاد انشاءاللہ چھ وقف کی لگ زیادو اغایشتال و لگ دیل تتسیل بیانی گئے تو وقف کی قمو اغایشتال و بیانی گئے تاکی کی گئی یا څومره مونږ جړړي دي او لوقته قضا وا وسو ته سره کې څه ډول مشکلات راغلې نو آ شا چې دی ویلي وي شاید په کوم مخته وي زه چې خلاص اول به سبق راکېنم نو وخت ما ور د ماون برابره خلنې نو مشکل زانوګي کېږي ماته ځکه د یوې کنټرول کا او څو وخت مشه ياله طالب ډېر بیان وو وخت کم دي تابعونه خو راځو چې کو قرآن لوستې شو او کولی شي کار وکړو قرآن په ان شاء الله سره کومه شي توخه مون هر کس نشاله چې مونږ راځې کېدا او په دې زه په او امر چې دې شکایت دي دي